Това беше първата лекция, втората идея за размишление, продължение, суфи. Ансари казва Всеки има нужда да поиска нещо от тебе, Аллах. Но аз съм дошъл да те помоля да ти дам себе си. Без среща с Аллах не може да възникне божествена любов. До тогава тя е въображение. В момента на реалната среща тя вече е истина. Този, който има божествена любов, желае щастие и на врагът си. Суфи казват Не се привързвай към нищо и ще намериш това което търсиш. Суфи е изпъдил света и второстепенните неща. И за това се е слял с Бога. Суфи са тези, у които са изчезнали човешките качества. Веднъж на едно суфи събрание, както ви казах и преди, имало суфи деца. И един суфи мъдрец им казал, сега ще ви говоря за краят на света, но не можал да им говори. Лекцията се провалила, защото децата започнали да се радват и да викат, ура и да тържествуват. Както ви казах, не можеш на нетленните, на безсмъртните. Няма условия при тях да говориш за края на света, защото те не живеят в никакъв край. Поначало думата край иллюзорна, тя не съществува, няма край, има само безкрай. Суфи това означава свобода от сътвореността. В самия Суфи е едно чудо, чудо на великата отдаденост. За Суфи пролет, есен, цветя, ручи, Цъфтящи дървета, всичко това са странични неща. Те само закриват лицето на Аллах. За някои суфи даже те са пречка. Тоест, те са толкова съсредоточени в Бога, че не можеш да ги излъжиш с някаква си глупава вяра в природата. Те не държат на природата, защото това е второстепенно. Природата е само отражение. Суфи държи на центъра на ядрото, изключително съсредоточен в Аллах. Не може да му говориш за цветя, както и преди говорихме, или за някаква си пролета. За тях дърветата скриват лицето на Бога, а течащите води заглушават Неговото дихание. Суфи търсят такова уединение, където нищо не скрива Бога и нищо не го заглушава. Попитали един суфи, що е доброто? Той казал, непроходимост, бурени, тъмен и пуст път. Само любовта към Аллах ни осветява и освобождава от доброто. Вижте за каква съсредоточеност става въпрос. Ще обясня. Суфи не е в доброто. Суфи е познал тайната на живота. А тя е изключителна съсредоточеност в Бога. Суфи казва, всеки който търси нещо друго, освен Бога, на практика е неверник. Той служи на два Бога. И заслужава два Бога. Шибли казва, има два вятъра. Вятъра на Божията милост и вятъра на Божия гняв. Тези, които са под влияние на втория вятър, са обречени. А тези, които са под влияние на първия вятър, достигат целта. Суфи казва, където е любовта, там доброто изчезва, там и злото изчезва.